Akkor most nincsátok ki a János első levelénél. 1. John 2. 28, that's where we're going to pick up. Második But just to remind you, John gave us uh, some reasons why he wrote this letter. De csak, hogy emlékeztesselek benneteket, János adott néhány okot arra, hogy miért írta ezt a levelet. The big reason is found in chapter 5, verse 13. I'm writing this so that you would know that you have eternal life. A legfőbb ok, az 5. rész 13. versében található, ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. It's an important thing to know, isn't it? Nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, igaz? Van-e örök életem, vagy nincs? Mert nagyon könnyű ránézni a mai keresztény világra. And realize that not everybody who calls themselves christians are following jesus és látnunk azt, hogy nem mindenki aki magát kereszténnek valja követi Jézust i don't know there's, there's more than a billion Christians in the world, A felmérések themselves Christians. szerint több mint egy milliárd olyan ember van, aki keresztények valja magát. De néhányuk nem követi Jézust. They're, they're Ők igazán így hát ilyen elkeresztények. According to their culture, not according to their faith. igazán a kultúrájuk szerint keresztények és nem a hitük szerint John, is, is today, you know, really és jános azt hiszem hogy itt azt mondja el nekünk hogy nincs három módja annak hogy éld az életedet az első módja az az hogy elutasítod Jézust és úgy élsz ahogy te szeretnél. Uh, the Bible says that that road leads to destruction. A Biblia azt mondja, hogy ez az út a pusztuláshoz vezet. And then the second way is to receive Jesus. És a második út pedig hogy elfogadod Jézust. Follow Jesus. Ut követed. We're born again. Újászületsz. To live a righteous life. És igaz életet élsz. A Biblia azt mondja, hogy ez az út az életre vezet. But there's a lot of people who would like to believe that there's a third way. És sok ember szeretné hinni, hogy van egy harmadik út. lips, I believe in Jesus. Hogy az ajkainkal azt szóljuk, hogy hiszünk Jézusban. then continue to live our lives the way we want És ugyanakkor úgy folytatjuk az életünket, ahogy mi akar. We can continue somehow to be Lord of our own lives. Hogy valahogy megtartjuk magunkat az életünk urának. But John is going to say, don't be deceived. There is no third way. János viszont azt mondja, hogy ne ö, ö, csapjátok be magatokat, mert nincsen il harmadik út. Those who have met with Jesus, their lives will be different azok, akik találkoztak Jézussal, más életet fognak élni. It just will. Egyszerűen így lesz. It just will be más lesz az életük. So, verse 28. Tehát akkor vissza 28-as verset. Azt mondja, már most gyermekeim. We're going to stop right there just a little bit. It's is állunk egy percet. And we remind a relationship with God. És arra emlékeztetjük magunkat, hogy kapcsolatunk van Istennel, ami nagyon különleges. Uh, we don't have Romans 8:9 says we don't have a spirit of slavery. A Róma 8:9 azt mondja, hogy nem a rabszolgaság lelkét kaptuk. We don't have a relationship with God as master slave. Nem egy olyan kapcsolatunk van Istennel, mint egy rabszolga tartó és a rabszolgaja. We have a spirit of hanem ő örökbefogadott minket. He is our father. Ő ami atyánk. God is much different. A mi kapcsolatunk Istennel teljesen más. Because of Jesus. Jézus miatt. We have a special relationship with God. Különleges a kapcsolatunk vele. I'll talk a little bit more about that later. Erről majd egy picit többet fogok később beszélni. John mondja he says uh, little children. Azt itt János, tehát a gyermekeim. Abide in him. Maradjatok meg őbenne. Ez igazán egy parancsolat, <coughs> bocsánat a szövegben? We're going to talk a lot about living a righteous life. Sorry. Mm -hmm. We're going to talk about uh, living a righteous life. Tehát sokat fognak arról beszélni, hogy hogyan éljünk igaz életet. But, the, but really, there's um that, that's not the command in in this section. Ne igazán ebben az igeszakaszon, nem ez a parancsolat. The command here is to try harder. Nem az a parancsolat, hogy próbáld meg, még jobban. Do és viselkedj jobban. Stop doing that. Ne csináld ezt. eszted. Uh, but there is room in the life for Persze, van hely a keresztény életben annak, hogy próbálunk dolgokat megtenni. But the of. The here is to abide. De igazán a, a parancsolatnak a lényege itt az, hogy maradjatok meg őbenne. That's the first thing. Ez az első dolog. Hogy maradjunk meg. Abide means to dwell with. Ez azt jelenti, hogy vele lakozunk. To stay. Hogy ott maradunk. To not change. Hogy nem változunk. And uh, this concept abide if you look at all the passages in scripture és ez a a, a gondolat az, hogy megmaradni hogyha megnézed a biblia többi igeszakaszát it seems to be synonymous with the indwelling of the holy spirit ez úttűnik hogy egy szinonímája annak hogy a szent lélek bennünk lakozik John 132 A János 132 Jesus goes to the Jordan to be baptized by John János, vagyis, bocsánat, Jézus elmegy a Jordán folyóhoz, hogy János őt bemerítse. És erről tett bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Ugyanez a szó, amit itt az ige használ, hogy megnyugodott rajta, ugyanez, mint az, hogy maradjatok meg ő benne. Az, hogy megnyugodunk benne, megmaradunk benne, nagyon hangsúlyozza azt a kapcsolatot, amit a Szent Háromság harmadik személyével, a Szent Szellemmel ápolhatunk. That we would listen. Hogy mi hallgassunk rá, keressük őt, we would ask kérdezzünk tőle, we would obey, és engedelmeskedjünk. We would és engedjük azt, hogy ő irányítsa az életünket. Van két másik szó, ami úgy tűnik, hogy elválaszthatatlan ettől, az igétől, hogy maradjatok meg őben nem. és ez a két szó. word. Az igen és a szeretet. It seems to me, és úgy tűnik nekem, when we abide, hogy amikor megmaradunk, it's the spirit that uses the word. And produces love in our lives. Hogy a lélek az, aki ö, felhasználva az igét, szeretetet ö, eredménye, szeretetet szül, ami életünkben. Well, how do we abide? Tehát, akkor hogyan maradunk meg őben? Here, sure három dolgot találtam ezzel kapcsolatban. Biztos van még többi. John 538 A János 5:38. Says that we should believe. Azt mondja, hogy hinnünk kell. And you do not have his word abiding in you, for you do not believe, says. Azt mondja, hogy 538. 538. You do not have his Aha. word abiding in you. Okay. És az igényes sincs meg bennetek maradandóan. Mert abban, uh, because hit, you don't believe. Uh -huh. akit ő elküldött, nem hisztek. Tehát nem tudtok benne maradni, mert nem hisztek. So if we just turn that around, Hogyha megfordítjuk ezt a mondatot, he, sent, ha hisztek abban, akit ő elküldött, the word in you. akkor az igényem megvan bennetek. Belief. A hit. Ez a keresztény életünknek egy, egy alapköve, az, hogy hiszünk. We read the word, Elolvassuk az igét, and we it. és elhiszük, bízunk benne. Second, second thing, uh, to to to is, a second szó, amit try to the hogy hogyan maradjuk meg ő benne, I would say in Az a közösség. Yeah. And, um, például az a közösség, amit az úrvacsorában élvezhetünk vele. John 6:56. János 6, 56 so it says, feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Aki eszi az én testemet és ízsa az én véremet, az én bennem marad és én ő bennem. This is this is why whenever we come together, we usually have the Lord's Supper. Ezért van az, hogy amikor itt összejövünk, akkor általában úrvacsorát is feszelem. Ez egy emlékeztető. You know, we're all like uh, stray dogs. Olyanok vagyunk, mint a kóbor kutyák. <coughs> And having communion every week is like keeping us on a short leash. <coughs> és azt, <coughs> bocsánat, és azt, hogy uh, a veszünk, az olyan, mint, hogyha ilyen rövid pórázon lennénk rajta. Mert minden nap visszajövünk az asztalhoz. Every week we és minden héten emlékezünk arra, hogy mit tett számunkra Jézus. idea of, of, of feeding on His flesh and drinking His blood it has more to do with just communion. És hiszem, azt hogy ez, hogy az ő testét és isszuk az ő vérét, az többről szól, mint az úrvacsoram. But it has to do with just being in fellowship with Jesus. Ez arról szól, hogy közösségben vagyunk Jézussal. That he nourishes us. Hogy ő táplál minket. Just like the food we eat and the, the drink we drink, it nourishes our body. Ugyanúgy mint az étel, amit eszünk és az ital, amit megiszunk, ez táplálja a testünket. Hogy ilyen legyen a kapcsolatunk Jézussal. Third word, how to abide. A, a harmadik szó arra hogy hogyan maradjunk meg ő bennem, az egyszerűen az engedelmesség. 15, a János 15:10 ha parancsolataimat megtartjátok megmaradtok a szeretetemben Tehát so keep his commandments if we obey, Tehát, Ha megtartjuk a parancsolatait, vagy engedelmeskedünk. Akkor benne maradunk. Nagyon nehéz Jézusban megmaradni, hogyha lázacs. You know, you know Tudod, hogy az Úr azt akarja, hogy egy bizonyos dolgot megtegyem. No, és azt say hogy hát köszönöm. And then you say, please speak to me. és akkor mondod az úrnak, hogy szól hozzám? Just gonna, he's just gonna remind you that one thing. Akkor biztos, hogy arra bizonyos dologra but fog téged emlékeztetni. I did speak to you, please. Hát már szóltam hozzád. I'm meg. like that with my kids. You know? Egy, én is ilyen vagyok a gyerekeimmel. Did you brush your teeth? Meg fogad? No, but, but, but I wanna... Nem nem, de, de, de ezt szeretném. Well, um... Menj vissza a földoszba, ba. Most fogat és. And then we'll start all over, you Aztán újra kezdjük a beszélgetést. akkor kapod a következő feladatot. Egyszerre one at a time. egyet mondasz. és order. és csak that's the way we are with God. If you want to abide in God. És ilyenek vagyunk mi Istennel. Hogyha szeretnénk benne maradni, benne lakozni. akkor szükséges, hogy engedelmeskedjünk. The result of abiding. Annak az eredménye, hogy megmaradunk ő benne. Azt mondja, hogy ha megmaradtok én bennem, akkor te az én, ti az én tanítványaim vagytok. You wanna, you wanna be disciple of Jesus? Szeretnél Jézusnak a tanítványa lenni? You need to abide. Akkor szükséges az, hogy benne maradjál. Uh, azt is mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti pedig a szőlőveszők, és hogyha bennem maradtok, akkor sok gyümölcsöt fogtok teremni. Hogyha bennem maradunk, akkor gyümölcsöt termünk. Azt is mondta, ha bennem maradtok, akkor kérje bármit, amit szeretnél. És ez megadatik neked. When we abide in Jesus, our prayers are answered. Amikor Jézusban vagyunk, Jézusban lakozunk, akkor az imáink meghallgatásra találnak. És nagyon sokszor azért frusztráljuk magunkat, mert nem válaszolja meg Isten az imáinkat, hiszen nem lakozunk ő benne. is living. Egy másik eredményét is meg fogjuk nézni a, annak hogy megmaradunk őben és ez a szent élet És John 3:6 3:6 azt mondja hogy aki őben nem marad az nem vétkezik. Result of abiding is holy living. Annak az eredménye hogy benne vagyunk az a szent élet. Sokszor megcseréljük a sorrendet. I'm a Christian I know I should live holy Keresztény vagyok, tudom, hogy szent tőkél élnem. Do it. Meg tudom csinálni. Uh, and we try to do it. És megpróbáljuk erőből megcsinálni. De a Biblia azt mondja, hogy ö, oda kell, hogy kapcsolódjunk a szőlőtőhöz. Így kapjuk tőle az erőt. That's where we, that's how we get the Így kapjuk tőle a bölcsességet arra, hogy szentül éljünk. So back to 1 John 2:28. Tát vissza a János 1 János első második részének 28 as verséhez. And now little children abide in him. Már most maradjatok meg benne. So that when he appears. Hogy amikor ő megjelenik. We may have confidence and not shrink from him in shame at his coming bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket, eljövetelekor. Eljöve ez, hogy Jézus megjelenik, ez nagyon sokszor ö, előfordul majd ebben az igaz he appeared once. Ő egyszer megjelent. We're see why he appeared. Meg fogjuk látni azt, hogy miért jött el. But John says he will come again. De János azt mondja, hogy még egyszer meg fog jelenni. Jézus visszatér. Ez a kijelentés az új szövetség majdnem minden oldalán előfordul. Hogy ő visszajön. is, és on hirdetjük. every ő visszajövetele the testileg, fizikai értelemben fog megtörténni. Az angyalok azt mondták a tanítványoknak, hogy ugyanúgy, ahogy láttátok őt eltávozni, vissza fog térni. Ezt azért mondom, mert sokan a hivatanoi is azt gondolják, hogy Jézus már visszatért. You just can't see him. Csak nem látod őt. We that de mi elutasítjuk ezt a tanítást. We believe that when he comes back, we'll all know it. <laughs> Azért, mert abban hiszünk, hogy amikor ő visszatér, akkor erről mindannyian tudni fogunk. We'll all know it. Mindannyian tudjuk majd. But John seems to indicate that when Jesus returns, that there will be some people who will shrink back. De János itt arra célos, hogy amikor Jézus visszajön, akkor sokan így majd visszahúzódnak vagy szégyellik magukat. De lesznek olyanok, akiknek bizalmuk van. És lehet, hogy olyan dologra utalít, amit Pál úgy hív, hogy a bema trón. Ez nem az ítélő Because believers We pass over judgment. Azért mert mi hívőként nem leszünk kitéve az ítéletnek. The judgment Mi bűneinkre ö, a büntetést már Jézus elhordozta. So we don't go to the, the judgment. Tehát nem megyünk oda az ítélethez, az ítéletre nem But kerülünk. Paul talks about a seat. De Pál beszél erről a másik nem ítélőszékről, hanem a Béma ö, trón székről. És ez egy olyan, ö, olyan ö, trón, ahova egy győztes leül egy csata után. És fogják az összes zsákmányt, amit elhurcoltak az ellenségekből sét ostor a hűséges katonai között it's ez egy jutalom nem uh, igazság szolgáltatás vagy ítélet hanem jutalom and, and it seems that there will be some people who will stand before jesus without without a gift to bring és úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik ott fognak állni Jézus előtt, és nem lesz náluk ajándék az ő számára. The, they, they a, a nem lesz ok arra, hogy ők jutalmat kapjanak, a győztestől They didn't fight in the nem ö, harcoltak bátran a csatában és ők szégyelleni fogják magukat vagy így visszahúzódnak majd some, lesznek olyanok, akiknek bizalmuk lesz, and I really think it's the idea of do we have a gift to give to Jesus when he returns. You know, I, I know Zsuzsa Mama is preparing to receive a guest for a few weeks Tudom, hogy Teдомоджуja ma már készül, hogy egy vendéget fogadjon majd az elkövetkezendő pár hétre. És elmondta nekem, hogy hogyan készül erre. Right? When you receive a guest, you prepare, right? Amikor vendéget vársz, akkor készülődsz. Kimosod az ágy Főzöl neki egy egy finom ételt. And you wait for the guest. És várod a vendégedet. And when a guest comes and you're unprepared, it's kind of Ciki, right? És amikor egy, egy vendég és nem egy fölkészülve kicsit az So what kind of gifts are we bringing to Jesus what kind of crowns do we have to throw down at his feet Mi, milyen ajándékokat hozunk Jézusnak és, és milyen koronáink vannak amiket majd ledobhatunk a lába elé remember, uh, the first time I went to a wedding independently és ö, emlékszem, hogy ö, amikor életem első esküvőjére mentem úgy, hogy már felnőtt voltam, tehát egyedül mentem. Uh, nem like, is gondoltam arra, hogy ajándékot is kéne nem már ott voltam az Isten tiszteleten, és ott jutott eszembe. Really Nagyon zavarban voltam rosszul éreztem magamat és és volt, hogy nem hoztam ajándékot. And I think maybe that's the way some Christians will feel when Jesus comes back. És lehet, hogy néhány keresztény oh, így fogja magát érezni, amikor Jézus visszajön, hogy, jaj, annyi alkalmat elszalasztottam. I wasn't really living for Him. <tos> nem igazán éltem őt. Nem tiszteltem őt az életemmel Nehéz elképzelni, hogy hogyan fogjuk magunkat érezni azon a napon. De hogyha azt mondanám neked, hogy Jézus eljön ezen a délutánon, és akkor megkérdezném, hogy mi volt ezzel kapcsolatban az első gondolatod. Akkor lehet, hogy ez kicsit kifejezi azt, hogy hogyan fogsz igazából azon a napon érezni. Jesus is this Jézus ma délután visszatér. Some, some you, Sokak yes. számára ez egy ilyen nagyon örömteli gondolat a szívetek. <laughs> Majd kiugrik örömében. Lehetséges? Be, been for this. Lehetséges, hogy most lesz, már annyira vártam. To see him. És annyira akartam őt látni. I've been to see his glory. És nagyon szerettem volna meglátni az ő dicsőségét. Lehet, hogy most jön. I'm ready. Készen állok. Néhányokat van, think initially. Oh, not, not today. Néhány ember számára az első gondolat az, hogy jaj, ne pont ma. I had some other plans this afternoon. Más terveim voltak erre a délutánra. I have no gift for you. Nincsen ajándékom My számára. House is a, mess. a lakásom egy disznóol. Hogyha így gondolkodsz, it's because you really, haven't, uh, you really haven't mind the depths Of God's grace. Akkor lehet, hogy még nem bányáztad ki Isten kegyelmének a mélységeit. Lehet, hogy még mindig azt gondolod, hogy még az egész rajtad múlik. That you have to get your life together. Hogy neked kell összeszedned az életedet. See, that's what, that's what grace is all about. De erről szól a kegyelem. We receive his righteousness. Hogy mi megkapjuk az Ő igazságát. We abide in him. Mi megmaradunk Őbenne. And he That's his össze, older, older life with him. Nekünk csak együtt kell munkálkodnunk vele. We just have to let him. Egyszerűen engednünk kell őt. We Nekik kell adnunk az összes kulcsot a kis szekrényeinkhez. És segítenünk kell neki, hogy a lakásunkból, az életünk lakásából kivégye a szemetet a, a kukához. So Jesus is coming back. Tehát Jézus visszajön. Verse 29 of chapter 2. If you know that he is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of him. 29-es vers. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismeritek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mint tőle született. There's no imposters in the Christian faith. Imposters, posers. Uh, Aha. Um, Nincsenek uh, um, Ilyen áll keresztények az igazi hitben. There's, there's hanem csak olyanok, akik őt utánozzák. Born of God, hogyha Istentől születtél, your father, hogyha ő az atyád, you know tudod, hogy ő igaz, akkor a te életed is igazzá válik. Many times I ask my, I tell my kids, Don't forget who you are. Nagyon sokszor mondom a gyerekeimnek, hogy ne felejtsétek el, hogy kik vagytok. You know Oliver's getting out of the car to go to school. Oliver, don't forget who you are. a kocsiból, hogy elviszem iskolába, és azt mondom, hogy ne felejtsd el, hogy ki vagy. Who's your dad? Ki a te apukád? That'll change the way megváltoztatja ez a tudat azt, hogy hogyan viselkedik az iskolában. És ha mi is emlékezünk arra, hogy, mi a, hogy ki a mi apukánk, akkor ez a mi életünket is meg fogja változtatni. Chapter Three, verse one. See what kind of love the Father has given to us that we should be called the children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Now, we might, we might read this and say, see what kind of See? See? Elolvashatod ezt a verset, és, és úgy mondhatod valakinek, hogy látod, tehát látod, hogy milyen szeretetet adott nekünk Isten. But I think John is, is interjecting a, a, a joyful statement here. See? De yeah. azt gondolom, hogy János ezt örömteli módon mondja nekünk, hogy látjátok, hogy Look, milyen nagy szeretetet kaptunk. The father loves kaptunk. Az atya szeret téged. You're his children. Te az ő gyermeke vagy. He has already shown you how much he loves you. Ő már megmutatta, hogy hogyan és mennyire szeret téged. He's adopted you. Ő örökbefogadott téged. Now, adoption... Az örökbefogadás talán nem annyira elterjedt itt Magyarországon mint uh, uh, az Egyesült Államokban. Nem tudom hogy ismertek -e olyan családot akik örökbefogadtak But, gyermeket. But we know several families who have. De jó pár családot ismerünk aki ezt tette. And It's a beautiful thing. És ez egy csodálatos dolog. Just imagine, Képzeljétek el, Képzeitekem. You're an orphan egy árva vagy, In an egy árva ház Nem tudod, hogy hogy kerültél oda. Don't know where came from. Nem tudod, hogy uh, honnan jöttél. Don't know where you're going. Nem tudod, hogy merre mész. Időről időre bejönnek fiatal házas az a És elvisznek gyerekeket. És benned van ez a reménység, hogy egy nap majd, majd engem is elvisz valaki. De igazán a statisztika ellened szól, mert annyira sok gyerek van, és annyira kevés szülő. És lehet, hogy egy idő után már feladod a reményt. Soha nem választanak engem. But then someday. És aztán egy nap. One day this couple comes in. Bejön egy házas pár. And against all odds they're standing in, in in front of you and they say we want this one. És minden statisztika ellenére pont oda mennek hozzáad és azt mondják hogy ös szeretnénk. We want to take this one home. And you can barely believe it. Csak a vendés és alig hiszed el hogy ezt mondták. And you know you, you see in the man you see a strength and és látod, hogy a, a, a férfi erős és bölcs. In, in the woman you see and love és and passion. E, látod, hogy, a, hogy a nő gyengéd és, és szerető szíve van feléd. And you just can't it. El se hiszed. And they take you home. és ha új nevet. adnak give neked a new room. Egy új szobát. A new új családot kapsz. új uh, egy új jövőd kapsz? That child may still have about his past. Ennek az örökbefogadott gyermeknek lehet, hogy még mindig vannak kérdései a múltjával kapcsolatban. Where did I come from? Honnan jövök én? Kik az én biológiai értelemben vett szüleim? Why didn't they want me? Miért nem Miért hagytak el engem? De ennek az örökbe fogadott gyermeknek soha nem szabad megkérdőjelezni az őt örökbefogadó szülők szeretetét iránta. Azért, mert azt gondolhatja, hogy azaz, az a pár, akiknek legjobban kellett volna engem szeretnie adott engem egy járvaházban de uh, ez a férfi és ez az asszony engem akart they chose me. engem választott And this is, this is the doctrine of adoption. és ez az örökbefogadásnak a tanítása a doktrinája az atya eljön a világba Like an orphanage. Ugyanúgy, mint egy árvaházban. És one. azt mondja, öt szeretném, őt akarom. It takes you home. És ő hazavisszéged. Gives you a new name. Új nevet ad neked. you a new start. Egy új kezdetet ad neked. New future. Egy új jövőt. And we still might have questions about és lehet, hogy még mindig kérdéseink vannak az a kapcsolatban, hogy miért volt ilyen szörnyű a múltunk. És lehet, hogy vannak kérdéseink az kapcsolatban, hogy miért van ilyen sok gonosz a világban. But if we know our Father, de ha ismerjük az atyánkat, if we know that He has adopted us as His own. Hogyha tudjuk azt, hogy ő örökbe fogadott minket, és már az ővéi vagyunk, we, we really can't his love for us. akkor nem tudjuk megkérdőjelezni az ő szeretetét, we really can't his to us. Nem tudjuk megkérdőjelezni azt, hogy ő tényleg elkötelezett felénk. He, ő már lerakta a pénzt az asztalra. He, he, he's made the first move. Ő már megtette az első lépést. You. Ő téged akar. He's committed to you. És ő... Elszánta magát erről John a says, "Look, see, look, és look at it. János azt mond: "Nézitek, lássátok, hogy mennyire egyértelmű." Look at the love of God. Nézzétek meg Isten szeretetét. He didn't just give you, give you, some change. Nem csak ilyen apró pénzt szórt el didn't give you a free meal. Nem csak egy ingyen ebédre hívott meg. But he made you his son. Hanem az ő fia lánya lettél. He made you his daughter. És az ő gyermeke vagy. And the world doesn't recognize this. És a világ nem ismeri ezt fel. overly uh, excited about your new faith. Ők nincsenek túl oda a te új hited miatt. They say, oh, good for you." Nagyon ritkán mondják, hogy "jaj, de jó, jó neked." ez awesome. bámulatos. God is your father. Wow. Isten a te azt a <laughs> But usually they ask, have you gone mad? azt kérdezik, hogy megőrültél? But we have to remember the world didn't receive Jesus. <laughs> De emlékeznünk kell arra, hogy a világ nem ismerte meg őt, nem fogadta be őt. The gyűlölték Jézust. Minket sem fog befogadni. És ugyanígy gyűlölni fog minket Jézus miatt. So don't look to the world to validate your faith. Ne a világra néz, amikor értékelni kívánod a, a, a hitedet. John here says they won't recognize it. Mert János itt azt mondja, hogy a világ nem fogja ezt felismerni. We have to, we have to hear our Father's voice. Az atyának a hangját kell hallanunk. He'll be the one that says I chose you. Ő lesz az, aki azt mondja, hogy téged választottalak. Te az enyém vagy. Don't forget who you are. Ne felejtsd el, hogy ki vagy. Who's your daddy? Ki a te apukád? <laughs> and that changes everything ez it changes everything verse 2 beloved we are God's children now and what we will be has not yet appeared but we know that when he appears we shall be like him because we shall see him as he is Második Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mi leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Néhányan esetleg azt gondoljátok, hogy oké, okay, Isten gyermeke vagyok, de mire jó ez nekem? Sok változás történt az életemben azóta, hogy megismertem Jézust. But I still struggle with de még mindig küszködök dolgokkal. még mindig nehéz. And John says, we are God's now. Azt John mondja erre János, hogy mert Isten gyermekei vagyunk most. De hogy mivé formál minket, az még nem lett nyilvánvaló. That's still to come. Ez még mindig a jövő zenéje. And that's what we call és ezt hívjuk megdicsőlésnak. And John is right we have no idea how good it will be. És igazából Jánosnak igaza van, mert fogalmunk sincs arról, hogy mennyire jó lesz ez. We have no idea. Első tudjuk képzelni, we will be. hogy milyenek leszünk. But actually John De has an idea. Jánosnak right? igazából van elképzelése. Because he saw Jesus as he mert ő látta Jézust olyannak, amilyen ő valójában. Látta a megdicsőtt Jézus. És ö, erre kell, hogy gondolja, amikor ezt a verset olvasod. Mert János itt, mint egy ilyen kóstolót ad nekünk ebből. Azt mondja, hogy tudom, hogy nem hiszitek el. I saw the lights on. I saw the glorification. láttam a fényeket, láttam a megbicsőlést. És hogy mi vár rátok, mint Isten gyermekei, el se tudjátok képzelni. Nem tudjátok I can't ezt even put it words. Nem is tudom szavakkal leírni. But it's be great. De nagyszerű lesz. Hang in there. <laughs> Csak tarts ki. Don't give up. Ne adj fel. Maybe, yeah, John says, because we haven't yet seen him as he is. He says, then when Jesus appears, we will see him as he is. Mert azt mondja, hogy olyannak fogjuk látni őt, amikor megjelenik, amilyen valójában. Tehát eddig még nem láttuk őt olyannak. And I'm wondering if, if that's also a reason why many Christians struggle. És azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ez az egyik oka annak, hogy miért küzködik sok keresztény. Really Mert nem látják úgy Jézust, amilyen valójában. They only see him as they imagine him. Hanem úgy látják őt, ahogy ők elképzelik Jézust. Tudom, hogy erről szól az, amiről az előbb beszéltem, az when I talk hogy erről szól az, amiről az előbb beszéltem, az örökbefogadás. Mert uh, sokszor, amikor uh, úgy uh, beszélek Istenről, mint az atya, párnán azt mondjátok, hogy um, köszönöm. was like. Emléksz, hogy milyen volt az én apám. No, thanks. I don't really need another father. Ebből nem kérek. Én nekem nincs szükségem még egy ilyen apára. He manipulated me. Ő manipulált engem. Ő his strength. Az erejét használta arra, hogy engem az ő irányítása alatt ő tartson, ő ordítozott velem, mérges volt rám He állandóan, me. meggyalázott. Me. Vagy talán, ami még ennél is rosszabb, keresztül nézett rajtam. He never knew I was in the room. Soha nem tudta, ha ott vagyok mellette. He left. Csak elment. Like És sokan esetleg azt gondoljátok, hogy Isten is ilyen. Ne úgy képzeld el Istent, mint a te testértelmevet értelmemet apukádat. see God as you imagine him. Ne úgy lásd Istent, mint a te földi apukádat. But seek to know him as he really is. Hanem keresd őt és úgy ismerd meg, amilyen ő valójában. Verse 3, we, we sang this verse today, and everyone who has this hope purifies himself. És a harmadik követéset énekeltük, is a dicsőítésben, hogy ezért, akiben megvan ez a reményseg, megtisztítja magát. Every Christian's life will culminate in a face-to-face. Minden kereszténynek az lesz életének csúcspontja, amikor Jézussal szemtől-szembe találkozik. És az a változás, ami az életünk során addig nem történt meg, akkor ott meg fog történni. We call it glorification. Ezt a megdicsőlésnek hívjuk. Hope, és hogyha megvan benned ez a reménység, azt mondja János, hogy ez megváltoztatja azt, hogy hol, hogy éled az életedet. Here, Azért, mert a kincsed nem itt lesz a Földön, hanem fent. Verse 4. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Aki bűnçelexsik törvénységést követel, mert a bűn törvénység. No matter who you talk to in the world, everyone will agree that there's a problem in the world. De bárkiba beszélsz a világon, egyet fognak érteni abban, hogy van valami gond ezzel a világgal. Right, and it's usually not with the the natural world. Általában itt nem a természeti világot értik. The problem with the world has to do with hanem az emberekkel van valami gond. Not will agree on what the is. De nem mindenki fog abban egyetérteni, hogy mi a probléma. Say the is not money. Sokan azt mondják majd, hogy az a gond, hogy nincs elég pénz. Some will say that, uh, it's too many Valaki azt mondja, hogy az a baj, hogy túl sok gyár van. Because Elfelejtettük, hogy uh, hogyan. Járjunk a lábunkon, mindenki kocsival jár. But the Bible is very clear that there is a problem in the, world and it names the problem. It's called sin. A Biblia szintúgy kijelenti, hogy gond van ezzel a világgal, és nevet is ad ennek a problémának, ez a bűn. And this is the idea that is in its és ez ennek a lényege, hogy az emberiség szembeszállt az ő teremtőével, és that's, lázad ellene. That's what's wrong with this place. Ez a gond a világgal. All of mankind which God has created is born into a rebellion against God. Az egész emberiség, akiket Isten megteremtett, már úgy születik, hogy lázadásban áll Istennek. We are born into the enemy's camp. Már úgy születünk, hogy az ellenség táborába tartozunk. And coming to Jesus is like defecting. A Jézushoz ö, jövete pedig olyan, mint hogyha ott hagynánk a régi ö, hűséges csapatunkat. Olyan, mint ha a piros zászlót lengetnénk. Megvalljuk a bűneinket. És ö, átállunk a másik oldalra. És azt mondja ö, János, hogy a bűn az törvényszegés. And I egy kicsit a törvényeken vagy a szabályokon tegnap. And I, I asked my, my boys this morning about some rules. Ma reggel pedig megkérdeztem a fiaimat uh, szabályokról. Cause, uh, cause, as a szabályokról. a lot of rules. Mert szülőként én nem szeretném hogyha rengeteg szabály lenne az életünkben. But what I want is to be able to enjoy the relationship I have with my children and with my wife. Szeretnének a kapcsolatot a gyermekeimmel, a feleségemmel, a családommal. And that's really the, the rule. És igazán ez a szabály. But obviously, because we're sinners, and we'll talk about the kids, right? és, the kids are és azért mert bűnösök vagyunk, és ugye a gyermekek is azok. They do things that disrupt our harmonious relationship olyan dolgokat tesznek, amelyek megzavarják, feldújják ami amúgy harmonikus kapcsolatunkat. Megkérdeztem a fiúkat ma reggel, hogy sok szabály van itt a, a mi családunkban? Azt mondták, nem, nincs túl sok. Na, milyen szabályokra tudtok itt gondolni? Az első gyerek megszólalt, de első szabály az, hogy nem firkáljuk össze a falat. Then that's pretty good rule. Hát ez egy elég jó szabály. És ha ezt megszegik, akkor ez ez igencsak feldúlja az én harmonikus kapcsolatomat a gyermekeimmel. The king of the castle, me, Mert the a, a, a király a várban, aki ugye én vagyok? The father az atya. doesn't want his walls written on. Nem szeretné, hogyha a falait valaki Tudja, hogy energiába, időbe és pénzbe fog kerülni, hogy a falakat ismét a régi szépségükre visszaállítsuk. Now born, amikor a gyerekek megszülettek. That that a rule, nem tudták, hogy ez egy szabály. But for some reason every does it. De valamilyen ok miatt minden gyerek rájön arra, hogy hogy kell ezt csinálni. És próbáljuk azt, hogy nem fenyítjük meg rögtön a gyerekeket, amikor elsőre valamit rosszul csinálnak. Valami tesznek, amit még nem magyaráztunk el nekik, hogy ez miért rossz. Mert lehet, hogy arra gondoltak firkálás közben, hogy ez örömöt okoz édesapjuknak. Right, and so the first time they draw on the walls, we say tehát uh, do Te amikor az első kis falfirka megjelenik, akkor elmagyarázok nekik, hogy ez nem szabad, ne tedd, This is our rules get in our family. És így születnek a szabályok a családunkban. And they know that the next time they will be punished. Tudják, hogy a legközelebb viszont már következményei lesznek a The other, the other boy said um, that we shouldn't say bad things. A másik nyerköc azt mondta, hogy nem mondjunk rossz dolgokat, vagy ne beszéljünk csúnyán. Yeah. And I was really proud. He remembered uh, last summer we, we talked a lot about this the, the The sins of the tongue. és nagyon büszke voltam rá mert emlékezett arra hogy múlt nyáron azokon a kis házi csoportokon beszélgettünk a, a nyelv bűneiről I said, why, why is saying bad things Not good. És azt kérdeztem, hogy miért rossz a ha valaki csúnyán beszél. Says, we'll azt mondta, hogy mert tüzet uh, gyújt. That's exactly what James És tényleg ezt mondja, Jakob, hogy hogy egy tüzet gyújtunk azzal, hogy uh, csúnyán beszélünk vagy rosszra használjuk a nyelvünket. That, yeah, things, És uh, egyetértettek abban, hogy amikor uh, rondadókat mondunk, akkor megbántunk ezzel másokat. Ez is egy jó szabály. Uh, and I wonder if this is how all the Christian rules, you know, how, how the law really came to, to be with God, you know? És azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a kereszté életünkben is, az isten való szabályok, való hogy így születtek meg. I, I don't think he really wants to burden us with a bunch of rules. Nem hiszem, hogy istenek az a célja, hogy lethellyen minket egy csó szabályok. But in the same way he wants to enjoy his relationship with His, You. Hanem hasonlóképpen, mint egy földi apuka, szeretné a gyermekeivel való kapcsolatát élvezni és örömöt találni benne, mint te, mint földi szülő. And the way we can enjoy our relationship with God the most is if we obey és ugye, mi, mi vagyunk az ő gyermekei a leginkább úgy tudjuk ezt végrehajtani hogy engedelmeskedünk neki says, come, we come. amikor azt mondja, hogy gyere ide akkor oda megyünk hozzá says, go, go. amikor azt mondja, hogy menj menjünk right. valahova akkor elmegyünk like children, de ugyanúgy, mint a gyerekek buta dolgokat teszünk we hit people. ráverünk valakire and so our father has to step in and say new rule és akkor bejön az atya, és azt mondja, hogy új szabály. You sibling, ha megütöd a testvéredet, akkor a mi kapcsolatunk ö, ö, kárát vallja ennek. So Tehát itt az új szabály. Don't hit your brother. Na ugye meg right? a testvéredet. And this is how all these rules came to be. És így jött létre ez a sok szabály. All these laws. Ezek a törvények. And when we break these laws, the Bible calls it sin. És amikor megszegjük ezeket a törvényeket, ezt a Biblia bűnnek nevezi. And when we break these laws, what happens is we break our harmonious relationship with our father. És amikor ilyen törvényszegést követünk el, akkor az atyával fennálló harmonikus kapcsolatunk uh, vallja kárát ennek. I I really well. És remélem, hogy ezt sikerült elmagyaráznom. So mert azt hiszem, hogy ez nagyon igaz. És azt kell észben tartanunk, hogy amit Isten szeretne, wants is not that we az nem az, hogy az összes szabályt betarcsuk. he wants is to enjoy a relationship with us. Ő azt szeretné, hogyha ha Ő örömöt találnánk, és Ő is örömöt találhatna a velünk való kapcsolatában. And that happens when we obey the house rules. És ez akkor tud meg történni, hogyha engedelmeskedünk a szabályoknak az ő családjában. First 5: You know that he appeared to take away sin, and in him there is no sin. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Van valami gond a világgal. A Biblia azt mondja, hogy ez a bűn. Itt van a megoldás. Kis Jézus vannak 2000 évvel, ő came to take away sin Amikor ő megjelent 2000 évvel ezelőtt, akkor azért jött, hogy elvegye a bűnöket. And because he was sinless, he had the right to do so. És mivel ő benne nincsen bűn, neki joga volt ehhez. He was the sinless sacrifice. Ő volt a bűn nélküli áldozat. For 6: no one who abides in him keeps on sinning, no one who keeps on sinning has either seen him or known him. Aki ő benne marad, az nem vétkezik vagy nem vétkezik folyamatosan, szó szóval szerint, aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Ne tévessze meg titeket senki. Nincsen, nincsenek áll emberek. If you have seen God, hogyha láttad Isten, you know hogyha ismered őt, you will not keep sinning. akkor nem folytatod továbbra is, következetesen a bűnt. Because you'll be imitating your father. Azért, mert az atyádat próbálod utánozni. There's no Pretenders. Verse 8. I'm sorry, verse 7. Vers. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Verse 8. Whoever makes a practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. És 8 vers. Gyermekeim, senki, sem, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Really Ez nagyon fekete fejér, és még annyi, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Oh. János ezt itt nagyon egyértelműen fejezi ki. Either you've met Jesus. Vagy találkoztál már Jézussal. És akkor az életed megváltozott, és továbbra is folyamatosan változik. Vagy még mindig a régi apukád házában laksz. Azt mondja, hogy aki a bűnt cselekszi, szó szerint, aki folyamatosan bűnben él, vagy a bűnt cselekszi, az az ördögtől van. De van erre megoldás. Jézus azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. És úgy gondolom, hogy néhányan ezt megtapasztaltátok. Szerintem Ritchie például, hogyha az ő életét nézem. Függőségek. Találkozik Jézussal. And that continual sin has been broken. has ez a folyamatos vétkezés, és az a, a hatalom, amit a Sátán gyakorolt az élete felett, az megtörik. És Ricia the freedom to obey Christ. most már szabad arra, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak. I'm sure that's many of your Úgy gondolom, hogy ez sokatoknak a bizonsága. Amikor Jézushoz jöttetek, akkor az ördög munkáit lerombolta. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem védkezhet, vagy folyamatosan nem cselekedhet bűnt, szó szerint, mert az Istentől született. mindez arról szól, hogy mi újra születtünk istentől születtünk a new relationship with god új kapcsolatunk van vele your father ő a te atyád and abiding in his spirit és te az ő lelkében lakozhatsz az utolsó vers, amit ma megnézünk, az a tízes. is evident és azt mondja, hogy erről ismerhetők meg He's just everything he said so far. Tehát ezzel azt hangsúlyozza, amit eddig elmondott. Is Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem, nem cselékszeg az igazságot, nem az Istentől van. Tehát ez az első dolog, hogyha szeretnéd hogy kinek van örök élete és kinek nincsen. Aki cselekszik az igazságot, az Istentől van. Look meg az életedet. Some of you look in the mirror. a tükörben. Nem ismered meg önmagadat. Because who you were before you came to Jesus, you were just a rebellious sinner. Azért mert mielőtt Jézushoz jöttél, egy, egy lázadó bűnös voltál. But your life has been changed. De a te életed megváltozott. You're practicing righteousness. Már az igazságot cselekszed. And the second indicator he gives és a második jel, amit János ad, is a a szeretet. See the első jele annak, hogy Isten gyermeke vagy, az az életed, hogy aki nem cselekszik az igazságot, az nem az Isten van. A másik pedig az, hogy az sem, aki nem szereti a testvérét. If Hogyha ismered Istent, akkor ez megmutatkozik. Hogyha benne vagy, akkor az életedet az Ő jelleme írja le. Megmutatkozik abban, ahogyan az életedet éled. And how you love people. És hogyan szereted az embertársaidat. És remélem, hogy ma, hogyha megvizsgálod magad, I hope that you see that, Yes, I'm in the faith akkor remélem hogy arra a következtetésre jutsz, hogy igen hitben vagyok. I have life. Örök életem van God has changed Halleluja isten megváltoztatta az életemet. Szeretet van a szívemben, pedig előtte nem volt. I walk where I was Egyenesen járok még azelőtt görbék voltak az utaim. I don't think this message is to beat you over the head and say. You're so nem gondolom, hogy arról szól ez az üzenet, hogy fejbe téged, és azt mondja, hogy te annyira nem vagy szent. But it's to say, look, hanem az arról szól, hogy lássátok. You're different from the world. Más vagy, mint a világ. És mások vagytok a, a világhoz képest, és azokhoz a, az úgymond keresztényekhez képest, akik annak vallják magukat, de még mindig úgy élnek, mint a világ. You can trust your confession because you see the fruit in your life. Nemgbízhat a te hétvallásodban, mert látod a gyümölcsöket az életedben. And it doesn't mean you're perfect. Nem azt jelenti ez, hogy tökéletes vagy. I often say the Bible's expectation on your life is not that you be perfect, but that you be growing. Nagyon sokszor mondtam már ezt, hogy a Biblia nem azt uh, várja el az életedtől, hogy tökéletes legyél, hanem azt, hogy növekedjél. It's not the that you never make a nem az az elvárás a te életeddel kapcsolatban, hogy soha nem hibázol. But is John says earlier, if you do, hanem az, amit János korábban mondott, hogy ha hibázol, you know that you have an akkor tudjad, hogy van egy szószólód. You your sin. És neki elmondhatod a bűneidet és megtérhetsz belőlük, és növekedhetsz. Christian life is about a keresztény élet a növekedésről szól. It's all about growing. és erről szól az életed But it most. could be that maybe some, somebody here is going to examine their life today and say, I really don't know. Lehet, hogy van olyan itt, aki megvizsgálja az életét és azt mondja, hogy igazából nem tudom. Just ask God to hogy és kérd meg, hogy mutassa meg ezt neked. A és hogy tiszta szívet teremtsen benned. Hogy ez az új élet felbuzogjon a, a te életedben is. Azt szeretné, hogyha te benne maradnál. És azt szeretné, hogyha te örömet találnál a vele való életedben. És hiszem azt, hogy te élvezed az életedet az atyával, akkor más lesz az életed. Úgyhogy gyertek az asztalhoz, és emlékezzetek, remember, emlékezzetek, hogy Isten szeret benneteket.